«Я раніше не бачив цього». «Ну, як для задрипаного...» «Для задрипаного кабака надто гламурно», – озвучив хтось мої думки. Перевівши погляд, я знову зустрівся очима з Анжелою. «Подобається?» – кивнула вона на екран. «Не знаю», – знизив я плечима. «Наче нормально». «Класно!» – кивнула Сонцева. «Ромашка кльовий». Профі. Кліп піде в ротацію десь за два тижні. Ну, перед прем'єрою кіна. Задумка така. Фішка. Примітка. Ротація з латини коло обіг. Оновлення. У шоу-бізнесі вживається в значенні поповнення. Новий музичний трек чи відеокліп який додається для регулярного використання в теле- та радіо-ефірі. Молоді виконавці, аби потрапити в ротацію на якомусь каналі чи ерхеностанції, здебільшого платять. За отримання новинки від популярного виконавця переважно платить канал. Відсутність того чи іншого імені в ротації часто автоматично свідчить про непопулярність виконання, Погану роботу продюсера. Неформатність музики. Добре. Я не знав, про що треба говорити. Добре, погодилася Анжела. Значить, ви драматург? Журналіст. Я кутнув ще шампанського. Ну, просто знав якось більше, ніж можна було написати в газеті. Сів, написав, детективчик. Історійка простенька, нічого особливого. Події більш-менш реальні. Не знаю, як кіношники на мене вийшли. Так це ж добре. Мабуть. Для мене все це взагалі нове. Я усі про вас нічого не чув. Анжела відкинула рукою біля випасму. В її погляді не лишилося нічого від вічливості. Її замінила непідробна цікавість. І музику ви не слухаєте. Сонечко, він у цьому плані дерев'яний, вставила Люська. Може, вас це образить, але не слухаю. Естрадно в усякому разі. Ха! А знаєте, мене ще ніхто не називав естрадою. Жодних натяків на образу її голосу я не помітив. А як називали? Ну, попсою в основному. До речі, давай на ти. Я кивнув. І відразу після цього пухкенькі губи Анджели Сонцевої опинилися в притул біля мого вуха. «Слухай, може обережно улупти звідси? А «Ти як?» «Розділ другий. Поцілунок у дзеркало». Вона не сказала «Підемо». І це справді була теча. «Ми діяли, наче партизани-підпільники» або радянські розвідники, що мусять відірватися від хвоста, причепленого гестапівцями або цареушниками. Потрібне підкреслити. Ха -ха -ха. Поки що я не розумів, для чого моїй новій знайомій оця гра, але прийняв її без жодних питань і застережень. Значить, так треба. Значить, естрадні співачки саме так повинні себе поводити, коли товариство їм набридає. Ну, нічого складного у плані нашої втечі не було. Анжела була в цьому невеличкому закладі, якщо не своєю в дошку, то принаймні завсідницею. Через те знала всі ходи й виходи. А їх тут було небагато. Парадний, біля якого стоїть охоронець із фірмовим бейджиком, службовий, просто за барною стійкою через кухню, і ще один – Двері з тильного боку гардеробу, який я за шкільною звичкою іменував роздягальнею. Через це слово я мав несподівані проблеми. Якось ще до одруження я деякий час зустрічався з молодою київською театралкою. Ну, звісно, коли твоя подружка – фанатка театру, рано чи пізно ти мусиш піти з нею до театру. З тим, що в мене в шафі знайшовся... Немодний, але все ж таки костюм, і не виявилося жодної краватки, ну, вона ще змирилася. Навіть погодилася, що той піджак нормально підходить до джинсів, і храм, яким вона вважала театр, я жодним чином не оскверню. Та коли я назвав театральний гардероб «роздягальнею», губи її склалися в тонку лінію, всю першу дію вона вперто скидала мою руку зі свого обтягнутого строгою сукнею коліна, а по закінченні вистави Сухо повідомила, я поїду додому, зупини мені таксі. Відтоді я не став називати роздягальню гардеробом. Але якщо опинявся в місці, де тьотя чи дядя готові стерегти мій одяг, робив усе можливе, аби прихопити куртку з собою, або залишав її в машині, як сьогодні. Навряд чи хтось запідозрив, що я йду кудись далі, ніж покурити. Курці тут зобов'язані виходити на свіже повітря. Ні з ким не прощаючись, хоча навряд чи хтось із нових знайомих помер би без мого допобачення, я неквапом пройшов між столиками. Для Сонцевої я на цей момент перестав існувати. Вона почала ще про щось із товстуном і з шийною хустиною. «По дорозі до виходу я вирішив зайти в туалет. Двері навпроти роздягальні. Тут було місце лише для одного. Смикнув ручку. Зачинай!» а, «Так ми й думали. Так ми і думали. Якби чоловік, якого Люська назвала Бобриком, не зачинився або саме виходив з даблу, а я під будь-яким приводом мусив відволікти його увагу. Але все гаразд, супутник сонцевий, очевидно, зачинився там назавжди. Ну що ж, це вирішує частину проблем. Примітка. Double від WC – одна із сленгових назв туалету. Кивнувши охоронцеві, я неквапом вийшов на свіжі ще вологі від дощику березневе повітря. Дістав цигарку, і раптом у голову стрельнуло. План Анжели недосконалий. Ми повинні вийти окремо, з інтервалом у 15 хвилин. Я при потребі мусив затримати так званого «бобрика». Вона мило посміхнулася гардеробниці – і, взявши курточку, вислизнути через гардеробні двері. Але раптом, саме за ці 15 хвилин, її супутник вийде з сортиру і перехопить її. Ну, звісно, він не може її зупинити, одначе цілком може привернути до неї загальну увагу. А саме цього Сонцева, за її словами, боялася найбільше. Бо якщо такий, як я, може собі дозволити прийти куди завгодно і так само піти геть, не викликавши загального інтересу, то відомі співарці це зробити складно. Я вже хотів повертатися, та вчасно зупинився. Якщо цей бобрик сидить у даблі вже 20 хвилин, то чому б йому не посидіти там ще 15? Ну, тим більше, коли вірити прозорим лющиним натякам, повним дивного розуміння поглядам усіх інших, хто сидів з нами за столиком, та мої персональні схильності до аналітики і деякому досвіду роботи з ментами, маємо справу з любителем занюхати кокаїнчику. Вони, за моїми спостереженнями, діляться на дві категорії. Представники першої швиденько зроблять своє діло у тихому місці, шморгнуть носом і повернуться назад. Ніби нічого не сталося. Так роблять алкоголіки, яким забороняють пити. Сховався, зробив великий ковток і тут як тут. Представники другої чітко знають, їм ніхто нічого не заборонить. Тому усамітнюються швидше для збереження пристойності. Намагаються якнайменше звертати на себе увагу, отримувати свій кайф поступово і ґрунтовано. Той, кого назвали бобриком, явно тяжів до другої категорії. Отже, особливо не поспішатиме вийти перед людські очі.